Викликана фізичною перевтомою. Яка то була б неправда? Ні, перед суворим судом я відповідатиму за ганебну зраду найвищого, за боягузливий обман, за самолюбство, за молодечу зарозумілість, за колючий оберемок Гедот, про який так любить розлагольствувати невтомний рятівник душі моєї, добрий чорнокнижник». До речі, недавно він поклав мені на стіл свою чорну книгу і сказав «Матимеш час, прочитай». Це правда юності моєї. Порівняй з нею свою зелену правду. Білий, як перший сніг. Спокійний, як погожий літній вечір у чистому полі. Від ясних примружених очей все обличчя здається осяяним радісною мудрістю. Дивлюсь на його бороду і вважаються – що вона весь час тече, спливає м'яким струменем і тане на його широких грудях. Розмовляючи зі мною, він пильно дивиться в лице, ніби хоче вібрати в себе світіння моїх очей. Пишеш, сповідаєшся, хай тобі щастить, нехай легким і правдивим буде перо твоє, тільки ти, будь ласка, не гнівайся, не злись. А чого злитися на вас? Не про мене мова, на інших не злись на тих, про кого доведеться писати. Пиши без злоби, без жовчі, без мстивої ненависті. Радите любити ворогів своїх? Ворогів? Аж лякається чорнокнижник, ніби вперше почувши це слово. Не можна бути таким сердитим. Ворожнечу люди запозичили у звіроти, зберегли як чорний спадок свого вадького минулого. У самому слові «ворог» гарчання вчувається – «Ворогів нема». «Ви так вважаєте?» «Так», – хмурніє старий, «ні в тебе, ні в мене немає їх. Є нерозумні люди, є нещасні, отруєні злобою, як заразою. Я обурююсь. То виходить, мене друзі окалічити хотіли, так? Сверзешні синітниці», – відмахується чорнокнижник обома руками. «З іншими ще й не таке траплялося. Тут не люди винні». Голос чорнокнижника вібрує від болючого хвилювання, стає м'яким благальним. «Сину мій, ти став на стежку самогубства, і можеш зайти так далеко, що вороття не буде. Ця стежка веде до прірви. Пожалій серце своє, його легко надірвати, обпалити, скалічити. Але поки що немає майстерень, в яких ремонтують серця». Я вірю, що ти вирвешся з прірви, з темряви, вийдеш на світлу дорогу, в твоєму серці ще багато сил. Прислухайся до голосу старших, і від того, що довело тебе до злочину, що так скаламутило душу твою, порошинки не лишиться. Трохи помовчавши, старий просить, не гнівайся за гіркі слова. Ти можеш мене чемно випроводити, я піду і більше не загляну до тебе. Учитель тільки тоді учитель, коли йому вірять як рідному. Але знай, що на суді тобі буде важко. Не заносься високо, шануй, поважай думку старших, бо літа навіть для нерозумних не минають безслідно. Різні думки і в старших бувають, вставляю я. А в голосі старого гірко та біль згущаються. Ображено тебе грубо, безжалісно, жорстоко. Хтось недобрий скривдив тебе, принизив. Це я на обличчі твоєму читаю. В очах твоїх гори важке тліє. І дай Боже, щоб причиною було лише нещасне кохання. Але могло ж бути й страшніше щось? Ти важко перехворів. Інакше не випликав би в душі такої болючої злоби до людей. Не понівечив би того, що несло радість тисячам очей. Тільки несправедливо скривджені, отруєні старою книжковою отрутою, здатні на такі відчайдушні вчинки. Як кидаю, докірливо, вам та нещасна голівка спокою не дає, а їй же грішціна. Ой ні, заперечує чорнокнижник. Ідеться не про голівку. Вона вже давно на смітнику. То до чого ж тоді жалощі ваші? Жаль мені не кам'яну голівку а твою буйну молоду гарячу старий кладе руку на мою чуприну і я відчуваю, як тремтить вона починаю вірити, що моє горе його горе стиплюю зуби